بیم صورت که چه پتای واس بر نشی نستا مرکز بر روانه چه دا جماعت روان که دا دخگاو روانه که استا مرکز پر روانه لبخشا لی ادا بلی خشا لی یاوکال دیره سپر رو کچا دا بدره روانه خور روانه دیرلوانی بره رو خود او زمانگا غصب پری غولا لرگی سے غولا سپادی زه زه نه سم طالبان نه ما غلرګي چې سمپاتي هغه ما ډېر کول راکړلی یا دوتن راتل یو وې یې راخه کارشه ارزی ولا وره ها بولو یې ښا دې ګوت لکې را نه را را ظاهر فرصت روزو فویو وړاندې راو پتل السلام علیکم ما ته خیر دی کنه ډېر ډېر خپل پتا نای غورا یو خبرو درته سم دا په زما ځای نه زما کور را غویم دا په زما ځای نه راغما په خوړل او دا کله را کې اوسره فل اباده ال نړی چې طاقت ته جوړوی د خدای په طاقتو جوړې نه او فل کور دا په ځای دی نو د صایت عقادت به یې سره جوړې کار کاره ميدانه نه دی زما کور را دلې شو دې کټه کو شو آیا ورته ویار ده ته خبره نشي محمد راسه خبره کړ دا غوډه طای کار ده کډوریه کروانی هغه مالک نه دی به مرکز پرانو خوشاله شي چې دزګال به بنکو ابرا او کافرو اگر ادا کړو چې ځخه نه کابا رنګو چې خلق زما دلبار سره راضي اودنه تاسو کوي هغه ډیر سازو سامان سره روان شو چکانو د مچې ما زمينه تقریبا 3 میل یو د محاسب یعنی دکانو الګاره ال چر اور سي نو الله په تذکر کیراو نکل دار ته تذکر کی انسره بدرې کان یو محصر کې د مې یو پلنه کې درمبل پنجه کې او هغه کان چې بچا ابو وو زول نشه ناقباجلس نشه لمبا بشه ابراهام تباه ورباد شه اپنا نتا حالت واپس شه مطلب دا کہ او مرکز اسلام روانے انو اللہ و اعتباہ او بار بات کیا منگم دعو میت کر گو کہ کفارو پا افوانستان حملہ کرے دا نوٹی کے کو عمل خوبہ دو ما بچے غوالی شلک علم افتے کہ افوانستان کے مسئلہ بیان کی گنی عذاب در با نرازی اور دیر زمانے نا دا کابل مولیانو بچ مواہد پیدا شنو ذر فکوا پیوکے سن 1707 کې هغه مشهور عالم د افغانستان دنه تقریبا شپږ کلې کال شپږ نیوې کاله مقتي چې هغه دا مسله بیان کړو نو هغه د غذرین اروان کوه او د پوری حیثیت ته را ورسو نو په توګه ته پوری واچو اپو بازار کې راشت اوبه سر زبال بچنه راوښه دا د شپږ کلو کالو موخه دی عملو دا حضرتانو علم عملو حسین جنوبی دا نه خدای کار او چې سو توحید نه بیانې نو الله چې عذاب راو سن پجنوبي سمرا راستو اوسم پای کې ایمان نشته چې دا الله دین خراب مولت ورګي هدفای مولت دلږدې نو موږ دا وایو چې دایله خو غلای شامت اعمال ما صورت نا درګر زمون بداملې صورت نا درو نشته خو موږ یې ظالم پداوایو کې جماعت نه وو دغه عبارت خاني پاغي بمباري کړل نه موي الله تعاله غراته چتا براته با کړو نو چې د اسلامي مجلسونه یې غن کړی دي الله چې تبا کړی شي وګور زمږ سرځت انګره موي زرې وته تبا کوي څه ضرورت تبا کوي اضا زمو یقین نه سګل چې زمون امام دلي ندي چې تمافي وکي واستا کړو یې تبا کړی الله چې تبا وربرات کړی د هغه کې بیت المقدس ته ماشي الله تعالی غم تبو برباد کوي نوایو تا غزا ته را ته ورکړو دایي شاعر الله کې اسره بي دي تيو کی نوخړای زې سمي سم, سم. شاعر الله نيږي کوي جمعه ته راپاسي مقبره د شاعر الله نه مقبره نه راپاسي نه داوی مالک دی خدا مقبره بي دي تي چوي نو الله هغه کور عذاب نازلی ذلت را ندبی سر ذلت پکې چې مړاوار کی په ਸੰسار کې د یو د جګړه غلون امینداران تاسو چې د مخ وړونی خرڅ کی په دې کې دې ما تقیر کړو چې نه بخښو په ما را پورتو چې ایکسټریشن ما ته تابن کړې ما یاو او بل کوم یې بهم بندو دې کومه ټالره ده مې کومت جماعت اسلام خلاف کړی زمافق اوائیم در مقبری اونا بنیشو آلی در دید پوری فقعادی که که اوزای کل جوری در او دا اغی اونا باگر در مقبری ننوا نو کل دران شی، ندی جوری گی، او در مقبری اونا بنیشو آلی اغیر چه دارشی خوری بشی لیکن تی خرصولی نشه مقبری خرصی کده، اپا دای پیوکو ازیارکو مقبری زن منم زب پیوکو مقبری زن منم او داره در دا دا ملک بی عبادت خرسای، پا موز وخلی، پا تزیس اخلی، پا ختم وخلی، ایمام و نفای حرام، زوم حرام، او حنفی زنی، حنفیان دایی غل کور تراغلی وزد و کور مالکم، علکه تاتو غلی، جنام مرد در طول ملکی جنازه شوی و غیبانا. ما من کروا، دی پیش کروا، ما تایی تاولیب نوک کرد، ما زمان امام بایی تی غیبانه جنازه بنا که. ما نلا کرد او خلک خلق منکون دو خنفی ماذا بیمان او دو ملیانو کرد او خنفیان په پا خیق خنفی عمل نگئی او دو خنفی نید دو ما تا دیومولاو خوی دان چزا خنفی نید چزا اغا سر حساب اکن چزا اغا تو هم چتا خنفی کنید خنفی کنید یو دام اصالو که خنفی مقبره تا با کئی دمور بیزتی کئی او دا خبرستان بیزتی کئی ها دا حران دی اما توی هنفی تا نیم خو گان ارسا کئی گان کسی کئی یو تن ضرور ارسا کئی کور خود مالکو خو ضرور را لغلو نو آغای دا کورو اقدار جسی خواقی نا غزان سروڑی دا خو غللی لی هنفی مذاب اذا قرآن السلام نو صورت بیان کئی دا اغی خلکو که شعر الله اغازائینا پاک روانائی پاک آغا جماعتوی که مقبروی که آغا درسگاوی که آغا مسلمانوی که الله بوداوی بوداوی دا شایر اللہ نده بیزتی ہوری که ما شمم دا شایر اللہ نده رحمتی ہوکا <تصفح> تب بیزتی الفاظ دلیورتاوائی <تصفح> کا دا اغا پا عمل ردو که چه خلاف دا قرآن سنتی لیکن دا اغا پا ذات تا سنگرت کهتا ذات خود آغا چارت که لکه فرعون ابو العاب ابو جال ده کو ور دای عیاله کپ دے کرن کی موضوعی کیا کری دی انبیاء متون دی نو قران سنت کے داغن واخر جرات تجیزو کبی کہ اتباع تلچی دی حرام دی نی هلی گریو پا دی مارغان دلی دلی، ویشتر بمارغانو دی دلی، پکانو دلی کرو سجیل داقی دلی، چکم شه پور پوخشی، نو داقا سویڈی دلی آد آگا دخم درن راژی چونکی پور پوخ ده، نو چپتکی بدن غسی نو درن راژی آکا پکانی غسی نو در راژی کما اوست پنا، چاگا پور تو دشوی لکه چاوه چرته زارې زخم را راځي او کاسه پوز پني زخم در راځي داغه حدیث ما نهم داد الله مغفرت خطايه بالماي والسج الله غناونو مې واقع کوبو سرا پواووري سپوره سنچیندل په ګرمو وو کې دي شي دا داوري چې ما پواووري وينځي وينځل په ګرمو وو کې دي داغه حدیث ما نه داد چې په ګرمو وو شي وينځي نو نو نبی علی اسلام فرمائی اللہ گناہونم لرکے غرمی میخ کے دا ذکر بس سلجی ہوئی کہ خدای گناہونم لرکے اللہ موصل خطاب الماء والسل دعای خیلہ دا زیوائی اللہ گناہونم لرکے پوارو پوو پوارو چے رسو دمائی تمہان پادشی دانا چی گناہ ملر شرزم اصار پادشم ذکر اگر مبو اصار پادشی اذیاء خوبو اصار یق پادشی نو سجیل قرآن ذکر کرکا اويشتل وی دیل را په کانو د مستقیمو وګور در الله دیل را په شاند او حقوقونو په صورت کې بیان او ته دا غاچ چې مرکز صبا کوي څنګه مکه څو کې بیان دا غاچ چې دای بدنامي ده د مسلې دای دا غاچ بل ټی بدره دی کوي نزیه صورت کې چې شاعر الله مرکز صبا کوي دریم صورت کې راز کوي پاچا چې داله دین پیری او مال پسې کورې شو کې نبی اسلام پیدا